Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Khutbalul salati wa attabu taslim Ala sayyidin Mustafa Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma Allamtana illaka anta al-alimul hakim Rabbi shrahli sadri Wa yassirli amri Wahlul uqdata min lisani Yafqahu qawli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 yang saya muliakan tuan imam yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan puan muslimin muslimat ahli jemaah surau As-Sabah marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terselimpah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada malam ini kita bersua kembali dalam siri kuliah Maghrib bulanan kita berpandukan kitab tapun risalah kecil 30 tanda-tanda orang munafik yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Malam ini dalam kesempatan yang ada di antara maghrib dan isya, insya-Allah kita meneruskan lagi agenda kita untuk membicarakan karakter yang ke-8 yang disentuh oleh pengarang kepada kita pada malam ini untuk mengelakkan diri kita daripada berada dalam kategori golongan munafiq dari sudut fi'li bukan munafiq ya'tiqadi. Karakter kelapan yang dikemukakan oleh pengarang kepada kita pada malam ini mempercepatkan salat. Sebelum saya membaca dan mengupas isu karakter yang kelapan ini ada sebahagian daripada karakter yang ketujuh yang dikemukakan oleh pengarang di dalam risalah ini belum lagi saya sempurna. Saya patah balik sedikit tuan-tuan, kemudian kita akan pergi kepada karakter yang kelapan. Karakter yang ketujuh yang dikemukakan oleh pengarang kepada kita pada kelas yang terdahulu sekitar sedikit berzikir yang diambil daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wa la yazkuruna illa mereka tidaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu melainkan hanyalah sedikit sahaja surah an-nisa ayat 142 wa la yazkurunallaha illa qalila sedikit sahaja jadi pengarang Mengemukakan kepada kita sifat malas berzikir, malas untuk mengingati Allah Subhanahu Wataala ini ini adalah merupakan sifat ataupun sikap orang munafik. Dan pengarang kemukakan kepada kita pada muka surat dalam edisi saya ini muka surat 49 dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lan aqulu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar uhabbu ilayya mimma talat alayhi shams wa fi lafdin akhar aw Kata Nabi, sesungguhnya aku lebih menyukai untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allah akbar daripada apa yang disinari oleh matahari. Dalam lafaz lain nabi kata atau terbenamnya matahari. Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabaqal mufarridun qalu wamal mufarridun ya rasulallah qala alzaakiruna allaha katira walzaakiraat kata nabi terlebih dahulu orang-orang al-mufarridun yakni golongan yang dinamakan oleh Rasulullah sebagai mufarridun mereka ini akan terlebih sampal, sampai daripada golongan lain lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah siapakah golongan yang dinamakan oleh baginda sebagai mufarridun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka itu ialah di kalangan lelaki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu, wahai saudaraku, sesama Muslim Saya berwasiat kepada anda agar memperbanyakkan zikir kepada Allah Hal ini harus dilakukan agar kita jangan sampai terjangkiti virus nifak Perbanyakkanlah berzikir pada hari, pagi dan petang hari hidupkanlah hati anda dengan tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, istighfar, tabubah, dan bacaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata pengarang dalam hal ini perlu saya tunjukkan beberapa kitab tentang zikir yang terbaik, antaranya Al-Azkar karangan Imam al Nawawi, Al-Wabil Syib karangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan al kalimut Tayyib karangan Ibn Taymiyah. Jadi pada bahagian yang ketujuh ataupun karakter yang ketujuh ini pengarang mengingatkan kepada kita di antara ciri sifat munafiknya ni tuan-tuan adalah malas untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita kembali kepada sirah Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun tasabbih bihamdika wa kum min as-sajidin wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Sadaqallahu alazim. Ayat ini tuan-tuan para ulama memberikan satu tafsiran yang cukup mantap yang perlu saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Untuk apa? Sebelum kita berpindah kepada karakter yang ke-8 yang nak kita baca pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala wuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada satu tahap Allah taala gambarkan di dalam ayat tadi sesungguhnya kata Allah kami tahu bahawa dada kamu telah menjadi sempit bima yaqulun dengan apa yang mereka perkatakan kepada kamu mereka itu siapa yakni golongan kafir quraish yang menentang ketika mana Rasulullah pada awal menyampaikan dakwah Kalaulah sekadar perkataan, tuan-tuan, sudah menggambarkan betapa sempitnya dada Nabi SAW dengan penghinaan, dengan caci nista. Apatah lagi, kalau dengan perbuatan yang dilakukan oleh musyrikin Quraysh kepada Nabi SAW. Baik itu dalam ayat tu Allah Ta'ala tak sebut tentang izak yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Tetapi hanyalah cukup dengan kata-kata. Terkadang perkataan ini, tuan-tuan, dia adalah ibarat pedang yang tajam. Orang yang suka bercakap tanpa berlapik ini, bila dia memperkatakan sesuatu, kata dekat orang sesuatu, dia makan dalam. Seolah macam potong jantung kita keluar dengan perkataan tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Rasulullah bagaimana dalaman Nabi itu Allah Taala tahu. Apabila Nabi dia tentang. Walaupun hanyalah sekadar percakapan apabila mereka mengatakan kepada Rasulullah innaka la majnun kamun Muhammad orang sewel orang waya putih kalau kita sebut gila gila ni macam ringan tapi kalau sebut sewel waya putih menggambarkan bahasa kampung itu menggambarkan satu satu maksud yang cukup mendalam dan itulah yang mereka katakan kepada Rasulullah sedangkan nabi menyampaikan mesej daripada Allah Subhanahu di antara mesej yang disampaikan oleh Rasulullah bukan hanya mesej tersebut khusus untuk nabi tapi para nabi-nabi yang terdahulu pun bawa mesej yang sama nabi kata ma min tidak ada seorang nabi illa melainkan kata Rasulullah haddara ummatohu dia akan mengingatkan umatnya tentang apa min fitnati masiihid dajjal tentang fitnahnya dajjal yang rata rata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara fitnah ataupun tanda hari kiamat yang terbesar iaitu turunnya dajal. Kalau Nabi kita kita sudah maklum sebab Nabi ini berada dalam kategori nabi akhir zaman tapi kalau Nabi Nuh, nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam para anbiya yang terdahulu sebelum daripadanya yang angka mereka ratusan ribu tuan-tuan tak dak melengkan mereka juga mengingatkan umat mereka tentang apa? Tentang fitnah dajjal. Jadi apa yang disampaikan, mesej yang disampaikan oleh baginda Nabi saw penentangan yang dilakukan oleh umat baginda kafir Quraisy ini sehingga menyebabkan nada Nabi saw jadi sempit. Maknanya kalau manusia biasa ni tuan tuan sudah barang tentu akan tinggalkan tanggungjawab untuk apa untuk nak menyuruh untuk nak mengajar umat ini kepada kebaikan untuk nak membebaskan diri mereka daripada mereka menyembah berhala Nabi tinggalah dalam arti kata bahasa mudah tuan-tuan orang serang kita kita baru dilantik belum buat apa lagi orang serang kita ikut hati kita apa kita buat letak jawatanlah semua tak kena manusia ni mana ada benda yang kena tuan-tuan tak ada benda yang kena dalam hidup kita tapi di sebalik Dugaan Allah subhanahu wa ta'ala yang besar itu dan apa yang dideritai oleh baginda Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala merawat baginda. Al-Quran ini adalah penawar. Fihi syifa kita semua sudah maklum. Di dalam Al-Quran itu ada penawar, ada remedy yang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia. Jadi apakah rawatan yang terbaik untuk nak menyelamatkan dada Nabi yang yang ketika ini diuji keadaan baginda Nabi yang goyah pada ketika itu. Maka kata Allah fasabbih Kamu wahai Muhammad. Kalau kita baca ayat ini tuan-tuan dengan konteks umum lafaz. Ayat ini turun kepada siapa? Turun kepada Rasulullah dari sudut wahyu itu tadi turun kepada Nabi tetapi dari sudut keumuman lafaz ayat Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah bersifat terbuka kepada kita semua. Jadi siapa-siapa yang duduk di jalan Allah, lebih-lebih lagi mereka yang menggalas tugas dan tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Walaupun kita tak perlu lihat, tak perlu besarkan saiz tugas menggalas tugas Nabi ni, ambil saiz kecil sudah. Jadi imam dekat surau ke jadi pengurusi surau ke? Jadi AJK surau ke? Semua ini adalah tugas para Nabi. Kerana Nabi bukan hanya mengajar. Tapi Nabi SAW melaksanakan tugasan untuk nak mengurus takbir manusia ni. Urus takbir manusia tuan-tuan bukan macam urus takbir binatang. Binatang senang. Lembu tak dengar cakap. Kambing tak dengar cakap. Kita sembelih makan. Senang cerita. Tapi manusia tak boleh buat macam tu. Maka Allah subhanahu wa taala Ajarkan kepada Rasulullah dan ajarkan juga kepada kita. Ketika mana kita berada dalam keadaan kita di ujin. Apa kita kena buat? Ha, ini berbalik adalah persoalan. Gulungan munafik tidak akan melakukan benda ini kecuali orang yang beriman. Fasabih bihamdik. Kata Allah Ta'ala. Bertasbihlah kamu. Bihamdika dengan majak. Dengan banyaknya kamu memuja memuji Allah SWT. Ta Tasbih itu makna apa tuan-tuan? Tasbih itu makna tanzih. Bukan tasbih yang kita paham hanyalah sekadar ayat yang kita sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Walla ilaha illallah, Allahu akbar. Itu pengisian kepada tasbih. Tetapi pengertian kepada tasbih dari sudut akidahnya apa? Apabila kita menyebut Subhanallah, yaitu Maha Suci Tuhan, kita membebaskan Allah Subhanahu Wa Taala ini daripada segala unsur syirik daripada segala keter, keterkaitan Allah Subhanahu wa taala seperti mana keterkaitan kita dengan manusia Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada segala benda-benda tersebut Wa minas sajidin dan Allah taala kata jadilah diri kamu wahai Muhammad minas sajidin di kalangan mereka yang bersujud Allah taala tak sebut dalam ayat tersebut wa kun minar rakiin ataupun wa kun minal musallin jadilah diri kamu di kalangan mereka mereka yang menunaikan solat berjemaah. Walaupun pada hakikatnya itulah petanda. Sajidin itu siapa? Yang ini di kalangan mereka-mereka yang sedang bersujud. Kalau kita lebih dalam lagi. Ayat sajidin di situ. Lafaz. Isim. Apabila digunakan. Dia menunjukkan kepada kita. Orang yang belajar bahasa Arab. Dia membawa. As-subut wa-dawam. يعني yani, mereka melakukan benda ini dalam erti kata iltizam mereka yakni dia tak boleh kalau nak sembahyang seorang dia tak boleh dia mesti datang solat berjemaah maka Allah Taala kata kepada Rasulullah letakkan diri kamu di kalangan mereka yang menunaikan sujud kalau dalam balarahnya itlaqul ba'd wa yuradu al-kul sujud ini dia hanyalah mengembarkan sebahagian sahaja daripada solat sebab solat ada ruku' ada qiyam ada takbiratul ihram. Ada apa lagi? Duduk di antara dua sujud. Ada tahiyat dan sebagainya. Sujud itu adalah sebahagian daripada pengertian yang kita lakukan di dalam sujud. Tetapi bilamana Allah Ta'ala menggambarkan demikian dalam ayat ini tuan-tuan apa dia? Kerana Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita. Tempat yang paling hampir antara kita dengan Allah Ta'ala. Bila ketika mana kita meletak dahi kita ini di atas tempat sujud kita ketika itu Nabi SAW ingatkan kepada para sahabat Fa'akthiru akthiru du'a. hendaklah kamu memperbanyakkan ketika mana kamu sujud itu buat apa addu'a dengan kita memperbanyakkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yakni mintalah apa pun yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berada dalam keadaan sujud tapi kena pada tempat dia jangan kita sujud Ketika mana kita berada bersama dengan para jemaah. Sama ada tuan-tuan jadi makmum ke ataupun tuan-tuan jadi imam. Sebab apa? Sebab kita kalau kita sebagai makmum, kita ada kefarduan kita, kewajipan kita iaitu mutaba'ah untuk kita ikut imam. Kalau imam pantas tuan-tuan, maka pergerakan kita pantas. Kalau imam lambat, maka pergerakan kita juga agak sedikit lambat. Tetapi kalau kita mukhalafah kepada imam, kita tidak memahami spirit di dalam solat berjemaah Innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi. Nabi kata imam itu bila dia ditolak ke hadapan tujuannya adalah para makmum dekat belakang untuk ikut dia. Kalau kita tak boleh ikut dia tuan-tuan maka fiqh perkenalkan kepada kita yang namanya Mufarakah Walaupun tidak semua dalam kategori Mufarakah ini boleh kita lakukan ketika mana kita solat berjemaah bersama dengan imam. Dan seandainya kalau kita imam pula pun benda yang sama. Seorang imam tidak boleh melebihkan bacaan tasbihnya sama ada rokok atau sujud ke. Melebihi daripada kelaziman biasa. Mengambil kira kepada makmum yang berada di belakang. Kalau dia biasa baca tiga. Tiga kali tasbih subhanallah. Apa nama ketika sujud ataupun ketiga rokok. Kekalkan dia punya sustain itu yani iltizam itu ataupun istiqamah itu sampai habis kepada sembayangnya macam tu kalau dia buat lima-lima lah tapi setengah tempat tuan-tuan saya banyak kali bila saya bagi kuliah kalau saya perhati keadaan demikian berlaku saya tegur apa dia? sebab menjadi satu fa'al sebahagian daripada orang bila dia nak jadi imam ni sujud yang terakhir sebelum dia nak tahiyatul apa nama kita baca tahiyat akhir tu raka' yang terakhir tu kan apa dia buat? Dia biasanya memanjangkan sujud pada ketika itu. Nak panjang tak ada masalah, tapi mesti kena pada tempat dia. Tempat dia mana? Kalau kita sembahyang, di belakang kita bukan jemaah. Kecuali kalau jemaah itu biasa dengan kita. Maksudnya imam tuan-tuan ini memang jenis sujud lama tak ada masalah. Tapi kalau tak biasa dengan kita tuan-tuan, itu bukan satu kebiasaan. Maka Islam anjurkan kepada kita. Untuk nak menggelakkan menimbul fitnah Seperti mana yang Rasulullah tegur kepada Muaz bin Jabal Nabi kata anta ya Adakah kamu ni wahai Muaz Nak jadi imam, nak jadi pemecah belah Di dalam masyarakat ataupun bagaimana Apa yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal tuan-tuan Muaz bin Jabal hanyalah membaca Ketika mana salat subuh ayat yang panjang Sehingga menyebabkan para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka wahai Rasulullah kami ni buat pilihan untuk datang lewat ke apa nama ke surau ataupun ke masjid disebabkan Muaz apabila dia jadi imam dia baca panjang Muaz tuan dia apabila dia mengambil tanggungjawab untuk baca panjang dia pun ada sebab sebab nak bagi dia ni satu dia solat berjemaah bersama dengan Nabi di masjid Nabi kemudian dia keluar pergi ke tempat lain untuk sambung tugasan dia mengimamkan solat yang kedua bagi dia adalah solat sunat bagi jemaah dekat belakang adalah solat fardu dan memang kategori itu ada di dalam fiqh tuan-tuan untuk nak mengelakkan daripada para jemaah ini di kalangan mereka yang jahil mengimamkan solat jadi dia baca panjang terlebih sedikit para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan Nabi memberikan teguran kepada Muaz bin Jabal teguran tersebut beri kepada Muaz tapi mengajar kepada kita sebagai umat ini Kata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawain nafihim dalhaja. Nabi kata di kalangan mereka yang duduk di belakang kamu itu ada orang yang mempunyai hajat tertentu, sakit itu ini dan sebagainya. Jadi kena meraihkan benda tersebut. Kemudian kata Allah Taala wa'budurabbaka hatta yaktiya kaliyakin. Jadikanlah ibadat kamu kepada Allah Taala itu. Kata Allah. Hatta ya'tiyakal yaqin Sampailah kamu Sampai ke mana? Sampailah kamu menemui hari kematian kamu Jadi Allah Ta'ala relatekan dalam ayat tadi Tuan-tuan empat perkara Tasbih, tahmid Berada bersama dengan solat berjamaah Kemudian istiqamah di dalam ibadat Keempat-empat perkara inilah yang menjadi Kita panggil sebagai penawar yang cukup mempan bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagi kita. Nak mengelakkan diri kita ini tuan-tuan, hidup ini adalah satu ujian. Tetapi kalau kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian ini selamat. Kita boleh lakukan. Kita boleh terlepas daripada ujian-ujian berat ini. Sekiranya kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita. Alaihi Wasallam. Jadi titik tolak dia duduk kat mana? Duduk dekat kesungguhan kita. Untuk senantiasa berhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita. Maka inilah yang Nabi kata. Al-Mufarridun mereka ini sampai dulu. Jika nak dibandingkan dengan orang lain. Disebabkan mereka banyak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk karakter yang kelapan dalam masa yang berbagi. Karakter yang kelapan disebut oleh pengarang kepada kita mempercepatkan salat. Mempercepatkan salat ni tuan-tuan, kita perlu fahami. Bukan maknanya cepat salat ini bila masuk waktu itu, dia tulis mayang. Bukan itu. Yang difahami karakter yang kelapan ini mempercepatkan salat. Hadis ini telah kita baca pada hadis yang sebelumnya. Tetapi pengarang ulang lagi kepada kita dalam sebuah hadis Seorang tabi'in saya lupa nama Kata dia kami satu hari masuk bertemu Sayyidina Anas bin Malik Ketika mana mereka datang bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik Ini tuan-tuan Ba'da zuhrin Ia selepas daripada habisnya waktu zuhr Bila masuk bertemu dengan Imam apa Sayyidina Anas bin Malik Zuhur dah habis. Bila Zuhur dah habis Masuk waktu asar. Lalu Kata perawi yang meriwayatkan hadis tersebut Faqamah yusallil asara Anas bin Malik Cepat-cepat minta kepada Mereka untuk menunaikan solat asar. Jadi bila habis daripada Anas bin Malik Menunaikan solat asar tuan-tuan Para Tabi'in yang datang menzarahi Beliau ini bertanya kepada beliau mereka tanya kepada beliau apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'jidus salah. Maka jawab Sayyidina Anas tilka salatul munafiqin tiga kali. Kerana kata dia aku sendiri dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata tilka salatul munafiqin Nabi sebut empat kali. Eh, tiga kali. Tilka salatul munafiq dalam riwayat lain sebut munafiqin. Tiga kali saidina Anas sebut kerana beliau dengar daripada Nabi dan Nabi kata setelah daripada itu Nabi kata yajlisu ahaduhum hatta idha asfaratish shams wa kanat bayna qarni shaytan faqama fa naqara arba'a la yadhkuru illa qalila biitulah golongan Munafiq ini mereka menanti-nantikan waktu ketika mana mereka nak menunaikan solat asar ni tuan-tuan bila dibuat Hatta idha asfaratis syam, sampailah matahari ni dah hampir ke kuning-kuningan. Maknanya matahari dah nak jatuh dah. Kemudian, wakanat baina karnas syaitan. Pada ketika itu, Nabi SAW namakan waktu itu sebagai diantara dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan yang disebut dalam hadis ada dua waktu. Waktu yang pertama ketika mana matahari terbit. Waktu yang kedua ketika mana matahari nak jatuh yang Rasulullah namakan sebagai baina karnas syaitan. Daripada situ, para ulama mengatakan syaitan ini pada asal khilqah. Ia asal penciptaan syaitan itu, dia ada dua tanduk. Dan kita dilarang di dalam Islam, tuan-tuan, bila mana Nabi sebut secara sareh, bagian masyarakat kita meraihkan hari tertentu kan. Dia pasang tanduk syaitan, bubur kat kepala, walaupun ada lampu sakat sonok-sonok. Kerana itu adalah tashabuh. Apatah lagi, kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan syaitan ada tanduk ni bukan bukan macam tanduk lembu tanduk kerbau yang kita boleh ambil manfaat tetapi syaitan menggunakan tanduk ini adalah untuk merasuk manusia kerana masyarakat jahiliyah tuan-tuan yang dinamakan oleh baginda nabi sebagai bainal qarnayn syaitan di antara dua tanduk ini ketika mana matahari nak terbit ini syaitan akan menjelma dalam keadaan kepala di bertanduk matahari ini terbit dia akan duduk di tengah-tengah di antara dua tanduk itu tadi Maka ketika itulah golongan yang menyembah berhala di kalangan masyarakat jahiliah. Mereka sembah uzzah, lat dan semua itu. Mereka akan melakukan rutin mereka pada ketika itu. Begitu juga apabila matahari nak jatuh. Syaitan sekali lagi datang. Maka matahari apabila dia nak terbenam itu. Akan berada di tengah-tengah. Baina karnas syaitan ini tadi. Sedikit demi sedikit. Seolah-olah macam tanduk syaitan ini jadi obit kepada matahari tadi sama ada dia naik ataupun nak jatuh ketika itu sekali lagi penyembah berhala melakukan demikian maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita tuan-tuan daripada tiga waktu yang diharamkan kepada kita untuk tunaikan solat bila selepas daripada waktu subuh sehinggalah matahari terbit sekadar dua galah ataupun sekadar kita kata yang namanya waktu isyarak itu tadi dan pelas lagi 15 minit kita tengok hari ni waktu terbit matahari ke berapa? 7, 20 ke? 7 apa? Lebih kurang lah. 7, 20, 7, 23 macam tu. Waktu matahari terbit tu, kita tak boleh lagi tunai solat sunat isyarat pada ketika itu. Kerana apa? Kerana matahari belum sempurna terbit. Dia baru nak-nak sampai ke tempat dia tapi belum sempurna. Sebab itu para ulama mengambil kaedah. Kita kena tunggu dulu dalam 15 minit. Biar dia sempurna untuk kita menunaikan solat sunat yang tidak ada sebab Salah daripada itu Kalau dia bersebab, tuan-tuan-tuan biasa Semayang solat subuh Dua rakaat, qabliyah sebelum subuh Tapi hari itu tak sempat Kita datang subuh lambat, sebagai contoh Imam dah solat. kita pun nak mengambil Fadilat takbiratul ihram Maka sunnah Nabi SAW Mengajarkan bagi mereka yang Biasanya menjadikan itu sebagai Kelaziman dia, apa dia buat Dia boleh qadarkan dua rakaat salat qabliyah sebelum subuh tadi bila lepas daripada solat subuh walaupun ketika mana masa tersebut adalah masa yang tidak dibenarkan untuk kita menunaikan mana-mana jenis solat yang dikategorikan solat tidak ada sebab. Tentu nak masuk masjid ada sebab, tak ada masalah. Yang kedua, waktu yang diharamkan bila? Selepas daripada solat asar sampailah matahari jatuh terbenam sampai sempurna iaitu masuk waktu maghrib. Ini yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mempercepatkan solat. Apa maksud mempercepatkan solat? Yakni dia punya fi'il jenis tak reti nak sembahyang apabila tiba awal waktunya. Dia tunggu waktu bila dah dekat-dekat nak habis, waktu itu barulah dia sembahyang. Bila dia sembahyang pada waktu nak habis, tuan, tuan apa dia buat? Sudah barang tentu waktu tersebut akan menjadi hambatan kepada dia sebab dia sendiri pun yakin barangkali aku tak sempat ni. Bila aku tak sempat maka Nabi SAW kata pada ketika itu Fanaqara faqama fanaqara arba'an marad Dia pada ketika itu fanaqara arba'an Ketika itu apabila dia tunaikan solat asar empat raka'at ini adalah ibarat ayam Mematuk mencari makan Ayam ni tuan-tuan kalau kita tengok fa'al yang Nabi namakan sebagai nakrudik ini bila dia patuk makanan itu. Dia bukan nampak pun. Dia main hentam yang. Tok, tok, tok, tok. tok Dia main hentam yang mana lekatkan mulut dia lekat. Sebab itu tuan-tuan. Apabila kita buka perut ayam. Kita beli ayam kat pasar kan. Kalau kita proses sendiri. Kita buka dia punya apa tempat kantung. Dia punya makanan tu. Apa ada kat situ? Ketip batu banyak. Daripada biji makanan. Apa yang dia makan. Batu banyak kat situ. Itu menandakan bahawa dia main patuk ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan golongan yang melewatkan sembahyang ini tanpa sebab. Perbuatan ini adalah perbuatan di kalangan mereka yang dinamakan mempercepatkan solat sebab dia tak ada masa. Bila dia tak ada masa, ketika itu apa berlaku? Rukun dalam solat adalah tamak tuma'ninah. Sembahyang orang munafik ini adalah sembahyang yang tidak ada tamak tuma'ninah. Bila tidak ada tuma'ninah, sia-sia sahaja sembahyang tersebut. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Perbuatan tersebut. Perbuatan yang tidak ada. Ittiba'a. Yani tak ikut cara bagaimana Rasulullah SAW ajarkan, sampaikan kepada kita. Jadi, kata pengarang. Pada perbahasan sebelum ini, saya telah sertakan sebuah hadis daripada Nabi. Nabi kata, Tilka salatul munafiq yang kur'ar ba'an raka'at. Iaitulah salat golongan munafik yang mereka mempercepatkan salat mereka kepada empat raka'at. Ini menjadi musibah besar tuan-tuan yang saya perhatikan berlaku dalam masyarakat kita. Kadang orang kita dia keluar pejabat awal. Dia nak mengelakkan daripada uh, jam, jalan dan sebagainya. Dia tak sembayang siap-siap. Dengan harapan dia kata dia sempat sampai ke rumah boleh sembayang di rumah. Kalau kita biasa akan berbuat demikian tuan-tuan sikit demi sedikit. Kita akan menjadi mengikut jejak langkah golongan munafik ini tadi. Sebab itu apa pun sebelum kita lakukan, kita nak langkah apa pun dalam hidup kita ini pastikan kewajipan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utama itu dah sempurna. Kita nak keluar musafir. Orang ajak keluar, jom kita pergi lepas maghrib tak? Tunggu dulu, sembahyang asyak baru kita pergi. Sempurnakan ibadat kita terlebih dahulu daripada dia akan membiasakan diri kita menjadi sifat munafik ini. Akan terbeku dalam hati kita kita akan biasa akan melakukan benda tersebut. Beli beli lagi dia kalangan orang yang yang menjaga masa malam ni ya, tuan tuan. Dia sebo masa dia menjaga tu dia sebo dia tak sempat semayang. Baik tu pandai pula tu. Pandai boleh kata dia waktu semayang ni panjang. Selagi mana tak masuk maghrib boleh semayang perbuatan itulah tuan-tuan tanpa kita sedari sedikit demi sedikit akan membawa diri kita menjadi apa? Menjadi golongan yang mempercepatkan solat. Yang sembahyang tak ada tumadlina, yang sembahyang jenis patuk yang Nabi namakan sebagai seperti mana ayam mematuk makanan itu tadi. Wala ya zbillah. Lalu kata pengarang yang dimaksudkan dengan naqru fi ni tadi seperti yang ada dalam hadis tersebut adalah mempercepatkan solat tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun. Macam tak ada khusyuk sebab dia takut waktu habis. Bila waktu habis dia nak kena qada pula semayang. Kalau semayang itu pun dia pun dia lewatkan apatah lagi kalau nak qada solat, tuan Maka tidak ada ketenangan dalam mengerjakannya dan hanya sedikit sahaja mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Sebab itu Rasulullah s.a.w. ingatkan kepada kita, kepada apa? As-salatu fi awali waktiha. Orang yang beriman ini adalah orang yang menunaikan salat fi awali waktiha apabila waktu dia dah masuk. Sepertimana hadis yang kita baca tadi. Sahabat tabi'in datang zirah. Malik, Sayyidina Anas bin Malik habis sahaja salat zuhur. Waktu salat asar masuk. Mereka tengok Sayyidina Anas bin Malik mempraktikkan sunnah Nabi. Untuk melaksanakan salat asal. Cepat-cepat tuan-tuan. Tak perlu tunggu lama. Dan hanya sedikit sahaja mereka mengingati Allah SWT di dalamnya. Salat ini. Dia bermaksud. as-salatul huwa Salat ini dari sudut asal bahasanya dia adalah doa. Pertama kita mengangkat takbir tul tu Sampai kita memberi salam tuan-tuan. Semua sebutan kita. Apa yang kita sebut dalam salat itu adalah doa. Sebab itu haram untuk kita bercakap dengan percakapan manusia. Apa maksud percakapan manusia orang bagi salam ke kita? Kita semayang orang bagi salam ke kita. Kita pun jawab wa'alaikum salam dalam semayang. Walaupun cakap bahasa Arab, Kan? Kan solat ni dalam bahasa Arab. tapi kita jawab ketika mana kita solat. Perbuatan menjawab salam itu merujuk kepada kita menyahut seruan yang disebut oleh manusia. Maka tak sah semayang kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala relatekan dalam salat ini apa? Untuk kita memperbanyakkan diri kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala dalam erti kata lain pembacaan kita dalam salat itulah yang akan mendekatkan kita kepada khusyuk di dalam sembahyang. Hatta para ulama tuan-tuan sampai kepada satu tahap mengatakan um, hukum haram apabila tempat yang kita menunaikan salat itu terlampar mengganggu kita di dalam khusyuk kita tonton masuk ke dalam masjid. Tuan-tuan kalau nak pergi masjid Ahlu Sunnah Wal Jamaah, tak taklah sehebat mana seperti mana masjid pengikut Syiah. Saya pergi ke Syria, uh, saya cerita dekat tuan-tuan. Ada makam Sayyidah Zainab dekat sana, masjid yang dibina oleh pengikut Syiah yang dia dibuat mozek dia ini daripada kaca. Maknanya dinding semua di kaca, Dia susun kecil-kecil daripada kaca, mah dan sebagainya. Kita memuliakan rumah Allah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menyebabkan kita duduk dalam rumah Allah ni tak khusyuk. Jadi kita duduk tengok. Katalah tuan-tuan, ini buat daripada mas, semua buat daripada mas. Apa jadi pada ketika waktu itu? Islam anjurkan kepada kita untuk kita duduk dalam rumah Allah ini. Wa anna al-masajid adillah. Rumah ini milik Allah untuk apa untuk kita beribadat serahkan kita ubudiah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kalau sampai kepada tahap tak khusyuk tuan-tuan maka kata kata kata hukum kata kepada kita dah jadi perhiasan yang berlebih-lebihan ini hukumlah dah sampai kepada haram itulah hakikatnya kalau tuan-tuan pergi rumah-rumah ibadat khususnya pokok-pokok Syiah di Iraq ke di Syria ke, di mana mana kan mereka buat binaan mereka cukup-cukup apa tadi kos yang cukup besar sampai hilang khusyuk kita apabila kita beribadat. Kemudian kata pengarang dia tidak menghadirkan keagungan, kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solatnya. Kita bila kita datang salat tuan tuan dia ada spirit dia dia ada ruh dia perbuatan yang kita buat tu yang rukun qaulinya rukun fi'alinya semua setiap rukun ini menggambarkan satu spirit kita di dalam sembahyang. Hatta kata para ulama kita hukum sunat mengangkat takbiratul ihram kita semua tahu. Tetapi tahukah kita apakah rahsia di sebalik kita mengangkat takbiratul ihram ini? Kata para ulama ketika mana kita mengangkat takbiratul ihram ini seolah-olah kita apa tadi memalingkan dunia kita berada di belakang kita makna yang kau pergilah sekejap. Aku nak berhadap Nak menyerah diri aku kepada Pencipta aku, maka kita angkat takbir Allahu Akbar Tapi kalau spirit ini, ruh ini kita tak faham Tuan-tuan, dia akan jadi satu benda yang rutin Yang biasa kita buat Rutin macam mana Ada orang angkat takbir sakat tu, ada orang bawah Lagi, ada orang atas lagi Kita tidak memahami rahsia Apabila kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apa kita nak buat Kita nak tasbih kepada Allah taala yakni nak mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala nak buang keagungan manusia ini lebih besar daripada Allah itu kita sebut Allahu akbar walaupun terkadang kita pakai kenderaan kenderaan kita lebih besar jika nak dibandingkan dengan kenderaan orang lain tapi bila kita bawa datang tuan-tuan kita parking kenderaan kita bersebelahan dengan kawan kita dan sebagainya Bukan kenderaan itu lebih besar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada segala-galanya. Waktu itu, bila kita kata Allahu Akbar, Allah ta'ala itu maha besar. Maknanya yang Allah ta'ala bagi pada kita ni. Walaupun harganya ratusan ribu, jutaan ringgit. Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada nilainya tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu Islam anjurkan kepada kita dalam salat ni apa. Untuk kita bebaskan diri kita dahulu daripada benda-benda yang boleh mengganggu kita apabila kita nak tunaikan solat. Hatta makanan dihidangkan. Fikha kata apa tuan-tuan? Makan dulu. Jangan sembahyang dulu. Sebab apa akan mengganggu khusyuk kita dalam sembahyang. Orang hidang makanan. Kita nak sembahyang perut lapar. Duduk nampak makanan di bawah tudung isteri kita masak tadi. Apa jadi? Tak khusyuk dah hilang khusyuk kita dalam sembahyang. Jadi, riliskan semua benda yang boleh mengganggu kita untuk apa? Untuk kita menghadirkan keagungan, kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita menunaikan salat. Kalau tempat kita tak selamat tuan-tuan, maknanya penyamon banyak ke apa ke? Ketika itu kita datang salat, apa kita buat? Jangan bawa kasut hebat-hebat ataupun kenderaan hebat-hebat untuk apa? Karena kita nak menghadirkan Allah. Subhanahu wa ta'ala di dalam salat kita Yang dinamakan sebagai Maqam Ihsan Tapi hakikatnya pada hari ini saya yang bercakap pun Tak boleh nak menghadirkan Dalam tujuh minit salat itu Kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita namakan sebagai khusyuk Ada saja lintasan Yang datang lalu dalam kepala kita Tak boleh buat apa tak apa. Tapi yang penting kita cuba tuan, tuan. Lalu kata pengarang Itulah salah satu daripada Karakter orang munafik Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawjiyah dalam jawziyah, dalam kitab beliau, al Madaris mengatakan Seseorang salat di samping saudaranya sesama Muslim dalam satu saf di belakang seorang imam Akan tetapi perbezaan antara salat keduanya, iaitu dia dengan kawan yang sebelah dia tadi Seperti langit dan bumi Kenapa seperti langit dan bumi? Kata Ibn Qayyim kerana seorang itu memiliki rasa ikhlas. Kawan yang duduk sebelah kita tadi dia datang hadir dalam sembahyangnya. Penuh dengan rasa keikhlasan. Cinta, rindu, merasa dirinya senantiasa diawasi dan takut akan seksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Kita pula. Sedangkan yang seorangnya lagi apabila dia datang hatinya beku. Hatinya serabut perut. Tak tenteram tak apa mati, kabur dan jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala wa la'ayazabillah lalu kata Ibn Qayyim al-Jawziyah kita minta simpang daripada Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana itu kita hendaklah selalu memperhatikan permasalahan khusyuk kita di dalam solat. kerana orang-orang yang khusyuk dalam solat termasuk mereka yang beruntung dan khusyuk dalam salat merupakan salah satu daripada karakter orang yang akan kelak mewarisi syurga firdaus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qad aflaha al-mu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yakni orang ciri-ciri orang yang beriman ini apa orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya untuk anda saya tunjukkan sebuah kitab kecil, kata beliau iaitu yani sebuah risalah yang beliau tulis, iaitu sebuah kitab uh, sebuah kitab yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali ada satu risalah, nama dia Al-Khusyu'u Fis Salah. Cara bagaimana untuk kita belajar khusyuk di dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan, salat munafik berlawanan dengan salat orang beriman kepada Allah SWT. Orang beriman senantiasa menghadirkan diri ketika mana salat. Orang munafik hanyalah sekadar melakukan pergerakan untuk selesaikan kerja dia sahaja. Terima tak terima, manusia lihat dia salat, itu dah cukup. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu karakter ke yang dapat kita sentuh pada malam ini. Moga-moga ada kebaikan Allah SWT mempermudahkan urusan kita apa yang baik daripada Allah segala kelemahan dan kekurangan daripada kelemahan saya sendiri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq tawassaw wal alamin